Radio Tiana. Notícies. Esports. El club basquet Tiana es troba immers des de fa tres setmanes a la preparació de la nova temporada. Una temporada que arrenca amb un repte il·lusionant com és l'estrena en la categoria de Primera Catalana, una plaça a la qual no havia arribat mai en la història del Club Tianning. És per això so que l'equip està realitzant una pretemporada intensa per tal d'arribar amb les màximes garanties a l'estrena d'aquesta nova categoria. Aquest any, com a novetat, l'equip tècnic i els jugadors han pogut comptar amb les instal·lacions del pavelló poliesportiu per realitzar tota la preparació, tant la part física com la de pista. El coordinador del bàsquet Tiana, Salva Rubio, ha destacat la progressió que ha realitzat l'equip en les darreres temporades. Fa tres anys estaven parlant que el Tiana es trobava a tercera catalana i la veritat és que tres anys, en tres temporades, s'han plantat a primera catalana i és una categoria que ja comença a ser molt forta amb equips molt potents on ja tenen inclús alguns equips ja paguen els jugadors, on ja estan preparats per pujar a Copa Catalunya. I la veritat és que serà complicat, serà complicat mmm, aquesta categoria. L'estrena en primera catalana ha fet que el club es reforçés amb dos fitxatges de molta qualitat. Alhora el basquet Tiana continua comptant amb el joc interior com una de les principals armes que té l'equip, amb jugadors de molta força, alçada i pes. A més, l'equip compta amb un nou entrenador, David Borrell, que havia estat moltes temporades al Sant Celoni on va pujar l'equip en diverses ocasions, i en la temporada passada va ser el responsable del lliçà. D'altra banda, el calendari serà força exigent per als jugadors tianencs, ja que de fet inicien la temporada amb els equips teòricament més forts. És per això que han intentat realitzar el màxim nombre de partits amistosos per començar el campionat amb un ritme de competició alt. Sentim a Salva Rubió. Juguem contra els teòrics forts, no? La veritat és que el Sant, el Sant Narcís és un teòric... Eh, candidat a pujar de categoria, la segona jornada jovent contra el SICUR Catòlic a casa. La veritat és que serà un inici de temporada dur, no? però bueno, a vegades va millor enfrontar-se no? contra aquests teòrics forts a l'inici de temporada que no trobar-te'ls a mitjans de temporada on ja estan molt més rodats. No? I bueno, la veritat és que molt esperants no? d'aquest inici de la temporada. L'inici de la competició tindrà lloc el 17 de setembre enfront al Sant Narcís. Prèviament, l'equip es presentarà aquest dissabte a dia 10 al pavelló poliesportiu després de la clausura del torneig 3x3 que organitza el club i que està marcat dins de les festivitats de la Festa Major. Ràdio Tiana, serveis informatius.